Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya mau tanya, apakah amalan istighfar rojab dan sholat sunnah rojab memang benar dan ada tuntutannya dari Nabi Muhammad SAW beberapa teman banyak yang men-share melalui media sosial untuk melakukannya itu terima kasih buah atas nanti jawabannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam hal ini ulama berbeda pendapat kami tidak meng-share dan anak-anak kami tidak harang untuk meng-share Imam Al-Ghazali mendatangkan riwayat itu. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan Anjama'at min Ahlil Qudus. Imam Al-Ghazali meriwayatkan. Ternyata Imam Nawawi menjelaskan tentang itu semuanya. Bahasanya hal-hal semacam itu tidak ada. Imam besar Imam Nawawi. Maka kami arahkan untuk mengamalkan yang sudah jelas saja. Tanpa harus kita mengatakan itu. Itu urusan para ulama. Apakah harus kita mengatakan Imam Al-Ghazali melakukan fit'ah? Oh bukan. Imam al ada adalah hujjah. Akan nah, kami ulama yang datang setelah Imam Wazir menjelaskan itu semuanya. Tapi ingat jangan mencaci. Kita tidak kerjaan kita mencaci. Hanya kami pilihkan yang lebih tepat saja. Kita ikut para ulama, ikut Imam Nawawi dan yang lainnya. Lagu kan amalan -amal yang sudah jelas saja. Yang sudah pasti tingkatkan salat malam sampai seribu rokat juga tak apa-apa. Tan barus anda nisbatkan kepada amalan malam rojabnya. Cuma Imam Nawawi dan ulama besar yang datang setelah Imam Wazir menjelaskan itu semuanya. Dan terpasuk ada amal-amal yang dalam kitab Ihya'ulimuddin. Ihya'ulimuddin, kitab besar, kitab dahsyat. ulama. Dikritisi oleh para ulama, tapi ulama mengkritisi bukan mencaci maki. Menjelaskan apa yang didatangkan Imam Ghazali, tidak kami temukan di perpustakaan kami dan sebagainya. Mereka punya adab, tidak langsung mengatakan Imam Ghazali ahli bit'ah seperti orang akhir zaman ini. Apa? Orang akhir zaman berani mengatakan, Ghazali ahli bit'ah. Yang tadi siapa? Kambing nyundang gunung itu. Kambing nanduk gunung. Imam Ghazali orang besar. Tapi ulama-ulama mengatakan, Aku tidak menemukan di perustakaan saya. Kenapa? Terlalu luas ilmunya Imam, Wazali rahimah ta'ala. Tapi seseorang harus sesuai dengan batasan masing-masing. Selagi menurut Imam Nawawi kok tidak ada, Imam Muzali adalah imam Nawawi adalah orang besar. Kalau kita mengikut Imam Nawawi dalam posisi aman, tapi tetap mengamalkan punya amalan yang lainnya. Nah, kita tidak mengeser yang demikian itu. Tapi kita tidak mengatakan, Itu bid'ah karena ini urusan ulama-ulama besar. Hanya ulama-ulama besar seperti Nawawi dan sebagainya, mengatakan bahasanya, amalan mal itu tidak kami temukan riwayat-riwayat yang benar dari Nabi Muhammad SAW khilaf di antara para ulama' ulama' kita, tapi mencaci mencacimaki bukan pekerjaan tapi kita berhak untuk memilih dan tidaknya mengarahkan kepada sesuatu yang yang lebih jelas, karena zamannya apa? zamannya teman-teman bid'ah ini kalau kita tidak waspada, kita akan terjerumus nanti eh, kita akan tidak waspada, nanti kita akan kerepotan sebarang Masya makanya dalam masalah amalan rajab kita buat rambu-rambu sebab ada orang kutub ekstrim yang mengatakan amalan rajab tidak ada puasa rajab adalah bid'ah ada hadisnya sahih ada hadis sahih ya sudah kita sampaikan dari Osman bin Hakim ada lagi yang mengatakan bahasanya oh amalan rajab hari ini, ini, ini dengan rincian, pahala-pahala banyak riwayat palsu yang demikian ada dua kutub ekstrim di sini inilah problem umat ini sementara pahlawan ulama-ulama yang ahlinya, pakarnya menjelaskan ada dan lakukan puasa di bulan Rajab, amalan di malam bulan Rajab, karena bulan Haram, bulan kemuliaan dan sebagainya. Akan tapi di saat ada amalan biasa, biarpun itu di Imam Ghazali, sesuatu yang luar biasa dari Imam Ghazali R.A. Ta akan tapi ulama kita pun mengatakan maka kita tidak mengeser, kita waspada, hati-hati yang demikian ini. Supaya apa? Dan kami menghimbau kepada siapapun jika sesuatu itu akan menjadi hilap, pun itu benar dari misalnya omongan guru kita. Tapi kalau menjadi halaf itu, Anda tidak bisa menjelaskan semuanya. Malah bisa saja Anda membuat fitnah buat guru Anda. Mungkin di guru kita ngomong satu omongan yang sangat berat. Dan itu omongan antara dirimu dengan dia. Sangat pribadi. Masalah ru'yah, ketemu apa, ketemu ini. Kadang tidak bisa kita sebarkan kepada siapapun. Karena apa? Bukan karena gurumu bohong, tidak. Engkau tidak akan bisa, tidak mampu menerjemahkan kepada semua orang. Bahkan bisa saja engkau menjerumuskan gurumu, sehingga gurumu dikatakan pendusta. Dan apapun amalan-amalan yang dihadirkan Imam Ghazali, adalah ulama-ulama besar. Imam Ghazali, ulama hujjah. Ahli tasawuf. Orang besar. Akan tetapi ketahuilah lah bahasanya. Ada para ulama-ulama setelah Imam Ghazali yang mencermati, dan mereka dengan ketawa juga mengatakan, aku tidak menemukan dasar-dasarnya. Bukan mengatakan Imam Ghazali ahli bid'ah, tidak. Semua kembali kepada ukuran masing-masing. Imam Nawawi mengatakan, sesuai dengan kemampuanku, aku tidak menemukan itu riwayat benar. Tapi tidak mengatakan Imam Ghazali adalah sesat dan sebagainya. Maka karena aku tidak menemukan riwayat benar, benar, aku tidak mengatakan itu riwayat benar, maka aku tidak melakukannya. Selesai sampai di situ. Dan kita pun ikut manhaj orang-orang seperti ini. Imam Ghazali, oh wow, kita. Kitab Ihya'ulimudin adalah kitab dahsyat, kitab besar. Cuma hendaknya kita itu membiasakan untuk seperti ini loh. At Imam Nawawi itu mengajarkan. Kita itu kritis beradab karena apa? musuhmu itu selalu mencari kelemahanmu kalau kita menghadirkan semua yang kita nukil kadang-kadang yang kita nukil itu perlu penjelasan sehingga orang bisa pemahaman yang salah engkau berarti menjadikan mereka bermusuhan dengan orang-orang mulia nanti nah, kalau kita mendiskusikan misalnya Imam Ghazali misalnya Imam Ghazali rahimahullah Anda memang hadis lemah hadis do'if Imam Ghazali dalam kitab hi'a hey, ul kalau dalam irama diskusi bisa menyelesaikan kita, tapi kalau kita tiba-tiba kita nukil hadis lemah yang dibawa oleh Imam Ghazali dibawa ke lapangan, oh dis Imam Ghazali yang dicaci maki nanti oh tidak benar Ghazali, padahal lihat, kalau kita tahu manhajnya, hadsya'ih ya ulmuddin Imam Ghazali tidak mendatangkan hadis lemah kecuali untuk istisya, untuk menguatkan hadis sahih yang sudah dihadirkannya, coba dilihat jadi Imam Ghazali kalau mendatangkan satu ilmu, masalah hadis Al-Qur'an, hadis suhih perkataan lama, nanti baru istri ditatangkan hadis-hadis lemah ini untuk menguatkan hadis suhih yang sudah didatangkannya cuman kadang-kadang kita latah ambil hadis lemah kita keluarkan, akhirnya dicaci Imam caci Imam Taala. berarti yang salah siapa? kita, kita telah menghadirkan dengan cara yang salah padahal Imam Wazali itu waspada. hadis ini adalah tidak sampai derajat modok, kata Imam Wazali tapi lemah, tapi lemah biar pun lemah banget, sesuai dengan hadis suhih berarti yang diadikan sandaran adalah hadis suhihnya ini penceramah mengambil yang menarik diambil yang bawah hadis sahih yang tidak dibawa apa yang terjadi di lapangan hadis palsu atau hadis toif yang sangat parah diangkat. Padahal tidak ada hadis lemah yang diangkat oleh Imam Ghazali kecuali untuk mengukuhkan untuk menghantarkan pemahaman kita akan hadis sahih yang sudah disebutkan di awal di awal bab. Ini harus hati-hati -hati ini. Ini ini adalah pemahaman kajian ilmiah ini biasanya harus diadakan di atas Baratul Labul Ilm. Alhamdulillah oh, insyaallah ibu amalkan nama kalau yang sudah mengamalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam bissawab